وَنُشَرِّعُ لَهَا نُطُقًا وَنُكْرِهُ لَهُ كَرِيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وا لولا عقد تم لسان يفقه قولي ذيشتما پارا سوره الاحزاب کی د آیات مبارکہ یوکم شویتم نن ودرسته یا ایوہ النبیو اے نبی کریم علیہ السلاة والسلام قل ازواج کا اوفرمائے اخپلو بی بیانو تمو و بنات کا او دی زنانو دمو منانو تا دمو منانو دی بی بیانو زنانو تم حکمو کئی یدنی نارے ہننا من جلا بی بی ہننا چراوا چائی پخپلو زانو نبانی من جلا بی بی د او د پړو نو درنوسا درنو د دوینا ذالک ادنا دا خبر اب د ربه تردا ای عرفنا چدی ب پی جن دشی او دا پی جن دل په اتباع د صفتی نه په د شخص چې دای برکاو پړونی په سر کړې نپي جن دې بشي چې دا خو آزادې زنا نه دي وینځي نه دي ځکه وینې زبانې دا سي پرده نشټل ک څنګه چې پا آزادې زنا نوا اے په وسب په جن دې شي د دوی شخص خو برکاو پړونی کې پټ دې فلا یو ذین نو دایل با تکلیف نشی رسوله وک ان الله غفور الرحیم اودے الله ډیر بخون کې او محرابانا تاسو تمخ کی تیر او چ دي آیات کې او د زینب بی بی رضی الله تعالی عنها په نکاح کې د حجاب شرعی حکم راغله او د پردی هغه مخکی د شرعی پردی حکم نو او د دا دا امیرالمومنین عمر فاروق رضی الله عنه د موافقه تو نوا دی آیاتی مبارکک امد حکم کی فرمائیو او فرمائی حبیب دی خپلو بی بیانو تا دی مخکی دی بی بیانو دی اوی اوی تفصیل ذکر شو او لونو مبارکو تا موائیو اذا الله ذ حبيب ناری نہ اولاد مو ناری نہ زنان نه لونه د ټول ناری نہ زنان بچي د خديجه بنت خويلد رضی الله تعالی عنها نو مگر ابراهيم چداد ماریه قبطي رضی الله تعالی عنها یو بچیو په نارینو کې قاسم او پدېد الله د حبیب آب و کونی یو ابو القاسم صلی الله علیه و آله وسلم به ورته فرمایل زګره پټولو کې مشر بچیو دا یو مسله دا کونیه سنت تے او عربی کای زموږ نه په مفتو کې دا سنت پاتې ده او او یخ خبره اوله دا د چې مشر بچی په نوم د کونی جوړه کې لکستا بد الله نوم دی او د بچی نوم دی محمد محممد نوقط سر سردي کې ابو محمد بد الله نو په یو سنتتو د الله د حبیف د عملوکو او ای دا مفتو کې پاتې دي که نه زمونږ پښه نو کې جمو کې دا یو سنت په مفتو ص د نه خپل مشر ځان سره نوم چې دي کوي چې کم نوم دی نو مشر بچی ته ځان منسووب کوې که نورو بچو تموي نو درستی خو اولاد دادي چې مشر بچی دی وي او بیا الله د ح مشره لوروه ځینب بيبي د ځینب بيبي پهې روقاه بيبي وه اغی پسې ام کلثوم وا او داغی پسې فاطمه بی بی وروضی الله تعالی عنہن او د نبوت میلاوی دو نفس بشې پیدای عبدال الله او ای دی عبد الله تبه طیب او طاهرم وی دا طیب او طاهر ورث زکوی چه دا په اسلام کې پیدا شو اسوک وې تواهر غیر طیب نه ده او بیا ابراهیمونو ګره په بار اعتبار درې بچیشول سو بچیشول بازي د تواهر او طیب جدا جدا ذکر کړي نو سلوری جوړ کړي خو حلیل مری کلی اواز علماو د دې قول تصحیح کړي چې طیب د غیر طاہر غیر د طیب نه ده لذا د الله د حبيب عليه الصلاه و السلام سلور لونه او دری یا سلور بچيو د علماو د اختلاف مطابق او د الله د حبيب دنه بي بيان نو وفات شوه ده پدی کی پنز د قريشونه وي همو المؤمنین عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين حفصه رضي الله عنها ام حبيبه او سودا رضي الله تعالى انهما ام سلمہ رضي الله عنها دا پنځه بیبیان دي قریشونه وي او درې دي نور عربونه وي میمونہ او زینب بنت جحش او جویریہ رضي الله تعالى انهنہ یو د بنی حارون و دا حارون علیہ السلام دا اولادنا صفیہ رضی اللہ عنہ اے بام قرطبیوئی بچوکی قاسم و او دا دمور خدیجبی بیو اپا دید اللہ دا حبیب کنیو او دا قاسم هو اول من مات من اولادهی دا اول بچیو چې د نبی رسلام د اولاد نو فات شوه او عاشه سنتين دوه کال عمر یو اې او اور و رحمہ الله وای چې د خدیجه بیبی نا رضی الله عنها د نبی رسلام قاسم تو او عبد الله او طیب پیدا شوه اباځ علماء وی تو تواهرم دغه طیب دی او دا ټول اولاد د نبی کریم علیه السلام دای دا په ژوند کې وفات شوه غیر د فاطمی بیبی رضی الله تعالی عنها نه چدا د الله د حبیب د وفات پسې د مشهور قول مطابق شپږ میاشتې پس وفات شوه ده شپږ میاشتې پس وفات شوه دا لونه ګورا د بازروافیز یو لور مانی فاطمه الزهرا رضی الله عنها ادا خپل کتابونو خلافم کوي د دوی کتابونو لیکلي چې دا الله د حبیب علیه السلام سلور سوی سلور لړه وی دیک یوالنۍ لور د زینب بیبي بی. او دا خپل ماسی پزوی فاب العاص بن ربيع رضی الله عنه باندې وادوا او داد الله د حبيب مشرانو لونو کې دا دا فاطم کاله هجرت وفات شوه ونزل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی قبرها الله حبيب قبر ثور کو شوه او د دفن د پاره ادی کو قیم وا داد عثمان رضی الله تعالی انহু بی بیدا او احلیلم ولیکری وای په مکه کې داسې جوړه نه و جمع شوینه د عثمان رضی الله نو مثال او د رقیې بي مثالو غونته مثال نوې قریشوبه یو شیر وی و احسنو شخصه نه را انسانو رقیه تن و بعلوها عثمانو اغه ټول کې خایسته جوړه چي او زه شوي او سترګو لیدلې ناغر و قیبی بی داو داغی خاوند عثمان رضی اللہ عنہو دے او دی بیبی بی, بی عثمان رضی اللہ عنہو دو حجرتو نکڑی حبشیتا اے مکہ مکرمہ چکل دارو الکفرو مسلمانانو بانی تنگیوا نو دا حبشاگر چی دار اسلام نو خود دارو الامانو اوددی د عثمان رضی الله نو بچیم پیدا شوه داغه لپس ام مکلثوم رضی الله ان ها سرا دای نکا کړي زکه ورته ز نورو وی فرمای اے دا الله خل حبیب او فرمایا یا یوهنبیو اے نبی کریم له السلام او قل ازواج کاو فرمائی دی خپلو بی بیانو تمو و بناتکاو خپلو لنو تام و نسائل مومنیل او بی بیانو دمو منانو تام یدنین آرهن من جلابی بهننا چراوا چوی پخپلو زاننو من جاببي به هن نه د خپلو درنو پهړو نوبرکو ساادونه ا د جاببي باره کې د لما کرامو یو اقالدي فاکثر محقیقین او لمائ جاببي سط نما حقیقی رو لماوی فالوغد العرب کی هو ما غطى جميع البدن لا بعده جلابيب چه جمع د جلباب دا اے جلابيب چه دا جمع د جلباب جلباب ستوي دا غز کپڑے ته وې سادر ته وې چټول بدنې پټکړې بازه نا دا قول د علامه ابن حزم رحمه الله دی امام قرطبی دی قول تسہیوی دی نو دا اغاسا سادر دې او پڑھونه د چټول بدنې پټکړې بازه نا هاه بای څوک پويښو کړه د الله حکم دی لقد الله د حبيب بیان تو لونو تو ایمان والو ټول وبي بیان او زناناو کله مومن موردا خد د لوردا خد د بیبی دا خد د خور د ټولو ته حکم دی جلا بیب ستاوی دا سه برکا او پړونه بدن پکښوی پټوی لکه رسول او ری زنانو د الله د حبیب په زمانه کې دا سه پرداب او پر سره لچور پر سه براخ کې شو عربو کې هغه ترتیب دی ای پشه برکا لږ راخ شي د ج د مانا ټوله پکېرا له او بیا داسې شادر وی ابن عباس رضی الله انماته چې حبر الامه ورتوي ترجمان القران ورتوي او د قران په علوم کې یو بحرو او دا الله د حبيب دعا ور سره مرګريش ویوا ای وې جلابيب دې توې جزانه په کپڑا او بورکا کې بنکړې صرف یو سترګي اخکاری جلار په وګوري صرف یا وستر غخکاری دا په لارو غوري امام قرطبي موي وصحي هو انه هو الثوب الذي يستر جميع البدن وي شي خبر ادادا چې جلابيب دا هاغه جامع ثوي چې ټول بدن پټکړي بلکې کله دا دمر الوي چوار سره بل زنانم پکی پټيږي صحیح حديث د مسلم شریف کې راغلی زنانه به د الله د حبيب په دور کې د اختر مستراوته نويه او ام عتيه رضی الله عنها ورته وئي یا رسول الله اهدانا لا يكون لها جلباب كمونکی وزنانه روزی د اختر مزلوه داغي پړونه برکني قال لتلبسوا اختها من جلبابها وی هغه بل دې ځان سره سکی پټه کی معلومه دا شویو پدونه برکه دې تم رلوې چی دمر دې کولاوي چې ورسره پکې ضرورتې چې بلم رازي قال لتل بسها اختها من جلبابها وی هغه بل خور دی په برکه کې سکی پټه دې کی ځان سره نيوسترګه بخکاری او نور ټول به دن بې پهدي کې شوي نو داد د جلابیب معناوه دالی ادنا د خبره غواه دا یو عرف نه پیژې به شي صفت د دوی چې دا بورکې په سرکړی دا او ټول بدنې په بوررک کې پړ دی دا خو لقاذا د ځنا نهوي او دا خوینځ نه ده ځ کوویل چېته د برکې نو مخ پرده او دا مح پ خپله تاسوله مخکې یادې تیر شل والله تبر ررج نه تابررو او تبروج تا دا او ښو به زینت سلو ته کولو نو دا بوررکوه او پلونې به پخپله زینت نی اے دا بورکه خو پرده د زیت دمر د نوکه دا پخپله زینت شي نوفاید س شوه. پوږی په خبره باندې دا بور کا پر د زینت پټول د زنانا نو کدا پدونه بور کا پخبل زینت شي نو د بور او د پدونی اغه مقصد شرعی فوت شو اغه شریسه شو فوت شو ائمام زهাবী په کبائرو کې دا کتاب بو کتابو کتاب ده دې د کبائرو ن ذکر کړي د وجهه ناانهبه د زیاتته کاپړه نه استعمالی په زنانه چې لانتت ویللی شوي او دا د دا اظهار د زیت کوي خپل زیورات ملغا داخل دا خلکو له سرګندئ یادې دا سیر لګولی غبوی په خلکو لږي د وجه د الله حبیب زنانانه تهوي االاتو على نارې فره تو اکثره اهلیه انص و یورت داسی ور سرغن شم ور میکتل الله حبیب علیہ السلام فرمای نو اکثر می پاکې زنانو کته دا حدیث امام بخاری ذکر کړي او امام احمد رحم الله ذکر کړي وګور دو دویم شر داده شهدا په خپل سنی دابه زینت نی یو زنانا نبی علیہ السلام تراغلی و امیمہ بنت روکے کا رضی اللہ عنہ دی ورسلہ بیعت کولو پہ اسلام دا اللہ حبیب پردہ کیا پلہ زنانا ناسی و بیعت بے کولو لاس مبارک د پردی زنانا د لا سرسدے سر بخاری شریف حدیث تے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی واللہ ما مست یدوہ یاد امرأت قط فی المبایعہ و زما د د الله په ذات قسمی د الله دا حبیب لاس مبارک د زنانو د لاس سره په بیاات کې نه دی ناغی درې تو توی الله توشری کی الله ش الله سره بس ش نه شی کې نونا نه ګټه نه مړی نهژون دی واللا ت سریقی غلا ب نه کې والله تختي وله د کولاات به وجهې نه ولا تهتیبي بتنین تفري نه هو ب یا دی کې ورجیک درروغ به نه جوړی ولا ته نوی په مری به ویر نه کې اواخ کېسو ولا ته بررووج ته برروجل د جااهیترم بنیغونتیظهار اوبای دو شرط نه یاد شل دا په یادو داسې درنه ورو ما وای دریم شرط څه ده عین کو نہ شفیقن لا یشفو داسې کپڑا کلا دا چې د لاندې شیخ کارینا کزنانہ باری کا پردا وا چولا ندیل خو زینت او فتنه نورم سی واکا زنانا جای پړونې بررک ک بایکدي نفین نه یزیید دمر آته فیت نه تنځ نه ددرم شر دا چې دا به کلکئ باری ک بنی چې لاند دی نے بدنښکاری نه او د مصیم شریب حدیث دی او دا د الله د حیب د مجزاتو نه دي کوره یو ش کاتللی نه دی دیوژن وی دا نوې نوې فتنې به غادر د 1300 چ راځي نو مت په خفا کی هو پله پکه دې ته بار سره ایمان نورم سوا کی چې دا الله د حبيب د مبارک خلینا سرودي نو په ار صدې کې خلک ګورې داسې ویلي او داسې وښون ابو هرر رضی الله عنه فرمایي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي سو ان فان من اهل النار دوارداله ده اوروالو ندی لم ارهما خما کتلنی رستبر ازی قومن ماهم سیاتن کاذنا بالبقر یو قوم د دې سر کوړې بای د غوان د لکو پشان یدریونه به الناس خلق ب پټکای دا کار کی یو سړي پلاسو کی قومه د خلق ټکایې شه بے نو داتو نمر خوکومت نی نا بادشاہان او د کی ننڈا دا دیم دی خارو لزی نو ناروا وال کسو کم کئی دی حدیث لاندی را غلی لکبازی دزکول استاذان ما شومان مڑکای اے بھائی حافظان امڑکای بازی حافظان امسی دی ماشوم وجنی او د ماشوموال والکه د شریت د حدود د نوورتیر شو نو خطرنااکې دی. که لې د واو خپمانه شونو مافی بتې وواړی او ماشوم که د ووالو نو چې د بالیغ نی مافی معتبره نه ده کې د چې جاپنظر د س کاو لرسې ته به خارو لتللی ماشوم په ماشوموالی کې کچا حق و کا نو د د مافی شران س نه ده نه ده. دویم د الله حبیب وای ونه ساون کاثیاتن عاریاتن ز زنانہ به فدا کیږي جامې به چولی خبر باندې وای جامې به چولی کاثیات دي ته وای جامې به چولی عاریات وای جامو کې به بر باندې ممیراتن مائلاتن ړی بزان تمایل کای دی وای تمایل وی رؤسهم رؤسهنہ دا دا دا سر ویخت کا اصنیمت البخت المائلہ دا اوخ دا کپ پشان بے او طرف تمائلے لیکن او زنانا دا سر دا ویختونے او طوب کے جوڑ کی یا دا سٹ سرا یا دا سر دا پاس د دا غین دا اوخ کونتی کپ جوړ کرے لا یدخلن الجنتا دای با جنت نزی ولا یجدن ریحہا او دای با دا دی بوین محسوسی وعید سخ به نری حاله یو جدې میررتې قذا و کضاه او ددي بوی به دمر دمر دومره مسافت نه معلو موول شي لګه جام خو رسول الله و ب جامدي باری کې دي یا تنګې دي نودرب شر دا چې د جامه برکا د بوررکبه غټی د لاندې به سلورم شرد فراخ فراخ بی بی دا دے دا با فراخوی تنگ بنی دا با سوی فراخوی کلاو بای ځکه بنی غټم جامع که غتم دا خوچی دا تنگ ای د زنانا دا هر اندام وصف بکی کل کی, کی دیو جنا علماء علی کلی او دیکی اختلاف د دی چه اول سوک وی فاطمہ بی رضی اللہ عنہ وفات شوا کتري مونږ د زنانو د جنناې د پاسا د پرې او ډولی جوړو. نودي سره د دی د مغ نه پسه مغمو ځانانهکه کټ کې پرت تا په صدر واچو د هغې د بدن د دامونو وصف کېږي که نه کېږي. نودي د پاارهغ کی صاحابیتتو داسه جوړه ډول جوړه هغ د پاسه پرده پرت الحمدړ الله دغ وخت نه د سنت په مسلمانانو کې دی. پا عرب و اجمو چې د چه ده زنانه جنازبانی سوی او پاقی ایاتو نمیلی که ایاتو الكرسیه و نور شه زکر ده امانه آجز وی کل ده بدن نسکیه گندگی روانه نو پدی ایاتو نمیلی کل سکلی مات لی کل ده سشه ده ده درست نمیلی نو ده سالورم شرط علماء کرامو لی کلی ده د زنانا جامب فراخي اسامه ابن زيد رضی الله و نبی رسول الله صلی الله وسلم قبطيه تن كثيفه كانم ما دهيا و ما نبی عليه الصلاه والسلام يجامرا کا داد مالو شو نویمه غ بیبی توروا شولا نویمه تر رسول الله علی السلام میما جا شه جامد رکړو تو خو چینه نوما وید الله حبیب ما کو بیبی تور کړي وی مرھا فل تجعل تحتها غلاله انی اخاف وانت صف حجم ازوا میها وی غلالو اعلان بس جامد. اے دی بس کوي جامد ا دې پر غریدا می هم سرباز د زینت د پار نه راي جامي شي وا د شي غلام دي غټوي جردی بدن نخکاری کپوینه شی په خبره اے نری جامد زینت د پارا شی واده شی غلان دغه غټه کپړوی چې د بدن سره کیږي بدن نخکاری نه بدن نخکاری نه دا سلورم شرط انور شرطو مه ان شاء الله بیا ذکر کو وسل الله تعالی علی اخر خلقه محمدين الہی واصحابہی اجمعین لسم نمبر آیات مبارک ہنا حشر اتیشتم پار کی زمون 90 درس تااسواورې د اتما یاد کې د مهاجري نه زو ککوو او الله شوي اولاکه همدي قون بلهسطفریقا وسناوي جوټولمهجرین دي د همدي کوون معه کومونداسیږو چې رشتې دا مانا درسته نه د کا میله مکمل رشتې دي ا بیا دا سوارو باه کې ووي کدی تا سی مانو کې چې کامیاب دی مانو غلط را. کامل او مکمل کامیاب دی غم زموږ فاتش وو او بای اے مهاجرینو ته کامل رښتینی ووې اوان سوار ته کامل کامیاب ووې رست خلق بکله کامیابیږي نوغه ته ګوره شرطونه ذکر کړي والذین جاؤ من بعدہم او حق کسان چراغ لی دی رسط دمو حاجرین و انسوارونا یقولونو آئد ربنا اغفر لنا ای رب زمونگ بخنو کی مونتا ولی اخواننا الذین آو زمونگ رونو حق کسانو تا سبقونا بال ایمان جڑوان د شوی د زمون نه ایمان تھا ولا تجعل مغرضه فی قلوبنا زمون پزرنو کې غل سکینه او حسد للذین آمنوا وکسان تش مومنان دی مونږ له دوه شرطونه ذکر کړ یو وای له دعا کې الله دا سو حکم کړي اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم تبدوا کہ نو بد نسب خلق را ل سوک دا کفر نسبت کئ سو کئ کی ایبونا لٹھئ او سو کئ ته آتو او نور کسما قسم نسبت نہ کئ وای الله حکم کھڑو چہ بخنه ولا وڑ مونګرال ایبونا بیانو دویم حکم سدي چې وباله ذکې میں سرقی نه م پیدایدا کې ځکه تبا بربات بشم د چا پذ کې چې سابو سرقی نه راله حسد راغې نو تبا بربات بشي ربنا اره بزمونګ ان نه کابي ش کا تو او فرحي کې او محروبانے۔ اَلَمْ تَرَتُ گُورِنَ اِلَى الَّذِينَ هَغَ كَسَانُ تَنَافَقُوا چِ مُنَافِقَانً دِ يَقُولُوا نَوَعِ دَيْلِ اِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ رُنُو دُدْوِي هَغَ كَسَانُ تَكَفَرُو چِ کَافِرٍ دِ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ دَ اَهْلِ كِتَابُنَا اِدَا اللَّهَ حَبِيبُ چِ بَنُ النَّزِيرُ دَ مَدِنِي مُن المنافقان ورثرا للجوزي بنا مونږ بم در سره یوځو اګه در سره مسلمانان سره مانان جنگ کوي مونږ بم بممر کړيو دای ورته ویلې نو خرجتم کتا سو شړل شوي د مدینه تويې وینا لنخرجن معكم خام خام مونږ بم تاسو شرا ولا نطيع فيكم تابیداربن کو استاد مبارکی احدن دی او تن ابدن امیشا و ان قوتلتم کتاس سر جنگ وکریشو لننسرنکم نو خام خامو بم مدد کو والله یشهدو الله گواہی کای الله گواہ انہم لکاذبون چه بیشک دا منافقان دروغ جندی لئی نو خرجو کائیو شڑلیش واللائی خرجونا معاهم نو دا د دائی سر اوزینا ان قوتلو کاغی سر جنگ شو لائی انسرونهم دائی دا غی مدد نکی او ایک منافق د چا مدد و کوامدد بلا سوی ولا ان شروهم كد اي مدد كداغي لا يولن الادبار نخا مخا وا بدايه شاغاني او تاسلميدان کی ٹھنگے دینشی ثم لا يشرون ابيابد اي شر مدد الشكره وصلى الله تعالى على خير خلق محمد الی واسہابی بسم الله الرحمن الرحيم و به قال حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه ان رجلا بشكيو شدي او صابي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نے تپوش کړو ای الاسلام خیر کم یو په اسلام او مسلمانای کی غورا کوم صفات او علی مسلمان بغورای اے مسلمانان خو ډیر دی خو غورا د کوم صفات او علی بغورای قالۃ تطعم ای وئی تو عام ورکا کوندو تا یتیما نانو تا بیا سری او تا قالۃ تطعموا طعام ورکا تو عام وتقرا السلام او سلامو لعلامن عرفت شوق چپیجنی وملم تعرف او شوق شنه پیجنی دا وئی د قیامت علامه چې شوق پیجنی سلام پیچه چې چې شوقنه پیچهنی سلام په ناحچه باب انکه فنزلت آیه الحجاب باب د سرنګ نازل شو آیات د پردی تاسو د سوره احزاب کې تیرم شوو مش موآورید و و ویہی قال حدثنا عبد الله ابن سواله قال حدثني اليسو قال حدثني اوکیل عن ابن قال خبربرني آن نوس ر الله تان نه أنه كان ابنا عشر سيل چې د دلهسو قالو درو مقد م رسول الله ص الله عليه و عليهه وصلما کل چې راغې رسول الله عليه السلات وصلعمل مدين تمدينې منورريتاب د عمر د لشکالو د ایو عزويب مل محمدي منورې تراغله هر چا وی چې د ایت سلويہ بالمستیا ورکو د انس رضی الله نو مور او ام سلم رضی الله انھا او نور ګن القاب او نومونه راغلی دي دی, دی نظر کو چې دمر عزويب مل مراغله سول ورکو د الله حبيب له قربان تاسو وطن پری خير راغلی هي با سر نشته دا بچې به خدمت د پاره قبلې انس رضی اللهعنه دا لا سونیو پورل اس کال د مدینه منورې په زندګۍ کې په حالتې سفر او هزار کې دوی سکړي خدمت کړي فكنه امهاتي یو اتي ونني علی خدمتې زما غمین دی دې مور یادې ماسی یادې دا دا و اي مزبه دي خبره ته تیارولم جزد الله ز حبيب خدمت وکم فخدمته 10 سنين نماد الله ز حبيب لس قال الخدمت کو وتوفي وانا ابن 20 ده الله حبيب وفات کړي شو زماش شل قال عمره عن سر زي الله انهي الناس بشان الحجاب دا دا و ایذ اذ تولوا نخویدن کې د خلقونه په شان حال د غشری پرده فکان اول ما نزل و ایوا پرده اول غش نازل شو د حکم مبتن رسول الله صلی الله علیه و سلم غش و د کړهو بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم نب بنت جهش رضي الله تعالى عنها ای وادیو کو اسبہ بها عروسن سبای کو پدید الله حبیب عروس وئی واد کڑی سڑی تا یا واد کڑی زنانا تا دواړو تا عروس وئی فد عل قوم قومرو بللو ای دعوت ورکو د ولیمه فاصوابو من الطعام نواغی حاصل کو دتو آمن ثم خرجو بیاو و اوتل و باکی راحتن سکسان باکیو اندن نبی صلی اللہ علیه و آلیه و سلما دا اللہ دا حبیب صرف اطوالو المکثا دای وقتی رولک دکلتا سو دا تیرمشول چه اللہ وعی زماد پیغمبر کورتا جراشای یو خودمبر وقتی مرازای غیر نازویرین اینا ہو چه اوز دا پخیدو په انتظار ناشته اچي مخ کو او خور نو والا مستانسين علي حديث خبرو د ملي د پار مکې نهي فقام فخرج الله بي پورته شو او تو و او, او د د پار لیکې ي خرجو ځار ناس خلک کورګې دای موزي فما شاء فما شیت معه رضی اللہ <مداللح> حبیب پیدا لاړو زمور سر لاړو حتا جا عت بتا حجرت عائشہ تا راغ درشل دو حجری د عائشې ام المؤمنین رضی اللہ عنہا تا ثم زنا عنهم خرجو اللہ حبیب خیال کو چه دی بہتی چه ونګو تو دی بموتی جا اور رجعت معه نو واپس شو زم واپس شمای سر حتا دخل علی زینب دا اللہ حبیق بلی بی بی زینب رضی اللہ ناتا وردنشو فیداهم جلوس ایاغش انناستو خبری اترے کولی فاراجع وراجعتو دا اللہ حبیب واپس را غزم واپس رالم حتا بلغا عطبتا حجرت عائشا رور سیدو اغا درشلی دا حجرید ام الممنین عائش رضی الله ناتا وزوان نعنو خرجو گمانیو کچی تلی بیت فار جا جاو مع هو واپس راغې زور سر رام خادم بر سره ګرځې را ګرځي ف دا هم کد خرجوناغ یو اول د پرارې هوکم نو دی به کورتهتلو فاده بند نهبي و شله الله عليه وسله مبینی و بين نه هوستطره د اللهه په منځ کې پرده را کا تکوه انځل حجاب او د شری پرد سری حکم نازل شو دشری پر دی حکم نازل شو تاسو اتاسو لرستو راروان دی دادا دا عمر رضی اللہ نو دا موافقاتو نو دا غیرت دا نبر دا شکول چی دا محات المومنین او د دی نور و مومنان و زنانو کورونو تا دی سوگزی غو پیغمبر ترغی او حکم نکی چی عرش والا حکم نی فرمای لے ندام دا د دسنه دی د موافقات ذو داننه چې څومره پر د سو کې شرعي د ټولو اجر او ثواب به د امیر المؤمنین په امر لا مخې ولیکې لیکيږي دا, دا د اغې سو دا غيو فکر وانزل الحجاب او د شری پرده حکم راغی اته د شری پردا وایا اگر ګور دي د څمر ګورو کې عمرګری مالا د خوشالۍ د پاره وې وې ما غو درس کې و اوریدل نو لاړم ټول بچي مې راځم کل شی شری پردا وای تاسو سوایي بیا تاسو له ماوي کنه یو کس چاله وی سکهل خواج له لاند یغلو یختار نفس پژو هغه له خماوي چولې بیا خما یې نوختار نفس به حج لځي مرغ نفس به په عمل کوي که مخکبه په کوي با بای ها اې دې دی او رېدو مقصد دا ده لګ حرکت کوي سمړي غونه کور کوي چې دا شریف فرد دا شرایط له یغلو نه بز در زم نن به تراسي چې شوق شي بیا عمل لکه عمل به بس کوي ورخه دا ورسله غره په قران امر په خوانده سره آتا سووي بي خواندله آتا سووي او بللو ولای وي بي خواندنه باخي الله دې موږ آتا سو خونده خواند ورکی وای شری پردي ته پارسته شي دا دا الله حکم دي ته الله په حکم کې چو او شارا نه د پکار الله نو غوړي او کوشش کوي وای چې کور کې شې ل قدم کوم او تاسول د الله مدد او نصره رازي د شری پردیسو کای یو ری وا جوړ کای پسته چا کرا مزه تا کرا بو شکنه رازي چې چا کرا تل دیس نه دي اته دل چې کوم زنانه نستا پرده د پرده کوا خپل بشورو شي خپل زنانه لو مواجه دا دادا کسان دي اک دین علاوه شک رازي نو بالکل دنکی گئی ته اب وخت وقت پټو ایذاد الشریعت یو حکم دے الله دې پما او تا شټول له عمل کول توفیق را نصیب کی وصل صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علی دی او اصحاب یې اجمعین الہلالامین زموند ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زموند ټول خاتمه په ایمان کې الله مونږ تا زمونږ والدین او تا مشایخ او اصول او فروع او مړو ژوندو حاضرینو غایبینو تواړه او لوی گناه نه معاف کړه الله په پورو پورو دین مونږ ټول ولادتلو توفیق راکې الله مونږ کې بشمار کمزوری او عيبونه دي خپل رحم او کرم دا کمزوری او عيبونه زمونږ لری کې الٰه العالمین سمربیماران دي شفای کاملہ عاجل ورته ور نصیب کې الله قرضدارانو ده دا قرض نخلاص کې بی ګناه بنديوان ده بند خلاص کې رب کریم د چا دشمني طرف غنۍ دي په محبت او دوشتي باندې بدل کې الله د چا اولاد ني نه کمل صالح اولاد ور کې او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کې ربنا اتهنا فی دنیا حسنه و فی الاخره What can I'm not? Look this.